Soha. Ha meghal a világ, kődémonok köpik ránk a vizet, borzas égitest lesz a föld, atyai pofont az Isten se ad már. Terrorista a lélek is, csak lázad forr magában. Meg kellene áldani a gyávát és a megalázottat. Ők legalább nem lesznek gyilkosok. Soha.